А й то боїмось, а чи ці найближчі не підуть зараз до наших катів і не донесуть на нас, не віддадуть нас їм на нові муки? О, дядю, дядю, розпачливо і з пекучим болем сплеснула руками Маруся. Якщо це ти про мене, як ти можеш таке про мене думати? Як ти можеш? І вона знову впала головою на ліжко васика і зайшлась у плачем. «Ну, вибач, голубенко, вибач, вибач!» Ніякого забурмотів Сергій Петрович і почав ніжно гладити рукою її плече. «Ах, ти я, старий ідіот! Я не тебе мав на увазі!» Маруся Рвучко підбулась і, не витираючи слід, дивлячись усім своїм розчервонілим лицем у лице дядя, загуче заговорила з пухлими губами. «Та я серце своє закушу зубами!» Голову розіб'як стіну, а не дам ніякими муками витягти з себе ні на кого до носа. А ти на тебе, Боже, ну добре, тепер ти кажи мені, як мені бути з моїм всіх соцдум? Що я повинна казати Білуїну? Ну добре брехати всім і в усьому, як ти сказав, і своїм, і татові, і мамі, і тобі, значить? Сергій Петрович застережливо підняв палець. Ні-ні, Марусино. Обережно, не так просто бери мою пораду. Насамперед, зрозумій, як слід сам принцип, не всяка брехня добра. Що таке брехня? Брехня це камуфляж, ховання правди. Наші окупанти весь час уживають проти нас цей камуфляж. Вони підроблюються під усе, що ми цінимо і любимо. Прибирають собі той самий колір і таким способом приваблюють до себе довірливих людей, а потім хапають їх і беруть під свою владу. Як же нам на це реагувати? Ми знаємо, що є в дійсності під камуфляжем. Але вголос ми не виявляємо свого знання. Ми підтакуємо, ми згоджуємося, ми, славословимо Сталіна, задане нам щастя. Отже, ми брешемо, але ми йому брешемо. Але не собі і не своїм найближчим людям. Розумієш? Навпаки, ми повинні дужче за всіх любити правду. Тим більше, що її у нас грабують і, Боже, борони брехати самим собі. Брешучи собі, ми робимо з дійсними плазунами, підніжками, рабами. Такі є ті з наших письменників, поетів, які брешуть самі собі. І не треба брехати і близьким собі людям. Мені ви повинні казати правду, бо ми вже одне, ми товариші до смерті між собою. Але щодо інших, то треба бути дуже обережними. Навіть щодо тати й мами, кинула Маруся. Щодо тата, то я поки що нічого певного сказати не можу. Ми з ним не говоримо на ці теми. Хоч і знаємо один про одного, що ми сексоти, що інакше не могли б бути живими і на волі тим паче щодо твоєї мами, Марусю. Вона була тоді дуже намучена і на все життя стероризована. Коли б ти їй сказала правду, вона б, може, сильно перелякалась і від переляку могла б накоїти великої шкоди і собі, і всім нам. Отже, їй я раджу нічого не казати, цебто брехати, Ну, саму собою, що всім іншим людям, товаришам, приятелям, подругам, усім-усім брехати. У тебе є який-небудь залицяльник, якийсь близький товариш із комсомолу. Ні, зробили ж неважливу гримасу Маруся. Я не люблю наших комсомольців. Брутальні, порожні, глупі. З ними... Ні про що й говорити. Сергій Петрович зробив рух, не мов, хотів спинити її. Ну, ти так не кажи, дівчину, про нашу молодь.